Стара перша вмостилася за столом, сама й чарки налила. «Кажи, Марино, за що вип'ємо?» Марина кинула погляд на гостя. Він кивнув, хоч і розгублено, але благаюче. «Кажи, кажи!» «Бабусю, ми любимося з Володькою!» Новину сказала!» «Тут дурень і той пойме!» Хай хто хоч подивиться на придуркувати щасливе лице твого володьки. Не образився на придуркувати, а підхопився. Благословіть нас, бабусю. Хазяйка не поспішала. Це діло серйозне, хлопче. У тебе що, батька матері немає? Батька немає, а мати є. Я ж вам розказувала, почала було Марина. Його випитую. От хай матері і благословляють і твоя, і Маринина. А я тут прийшли кобилі хвіст. І, піднявши чарку, сказала просто і щиро. Ну, за щастя ваше. На все життя, як ти тут ось умимрив Марині, будьмо. Стара випила по-чоловічому з прихекуванням. А ти бачив ордени, Маринині? А ми далі? За відвагу. Женіться, любіться, плодіться. Хай вам Бог дає здоров'я. Хай щастить вам. Хай легенько гекнеться матеркам вашим. Бо без чоловіків страждають ось уже котрий рік. А такі роки, як віки. Любіть одне одного. Бо світ тримається на любові, Не на грошах, не на здирстві, а на любові. Мій Яків думав здирством та насильством життя прожити. Тим фюрером вонючим лизав, ну і долизався. Бо клубочок скільки не котиться, а все таки докотиться. Ні, дітки, світ тримається на любові. А потім пішла. А вони з Мариною просиділи на ліжку до ранку, цілувалися до нестями, до запоморочення, очманіння, тримали одне одного міцно в обіймах, немов боялися, трохи розслаблять обійми. І хтось відбере у них ту солодку мить яку вони чекали, вимріювали ночами. Боже, це не мов сон, це мов казка, ти мій. Як твій? Одягає на своє обличчя Машкару Володька. А чий? Скажи, чий? Хіба є на світі жінка, яка може так тебе кохати, як я? Володя розгубився. Ти вже жінка? «Дурненький, я ж тобі говорила, у мене нікого не було, нікого, не віриш?» Володі знову і знову здавалося, що хтось може пограбувати його, одібрати його Марину, буйно тілу, жадану, наче нереально у своїй незбагненній жіночій ніжності. І коли вже Володі треба було йти, прошептала тихо-тихо, немов боялася, ти й зосі не торкався. Мовчки заперечливо похитав головою. Який ти несучасний? Ті слова остудили гарячу голову. Ти розчарувалася? Марина, гаряча, м'яка жадана, охопила білими повними руками його шию і ще з більшою шаленістю прошепотіла. «Дурнику ти мій, я тебе ще більше люблю. За це і за це, Боже мій, яка я щаслива і чомусь боюсь розхлюпати наше щастя. Я так давно чекала тебе, саме мене, чекала любові, наяву у снах, і вона прийшла в образі Володьки Капусти. На прощання він сказав їй ті слова, яких вона давно чекала. Я хочу прожити з тобою життя красиво. Домовились. Після роботи зустрітися в редакції в кабінеті заступника редактора. Тільки одягни светр, о той темний. Хочу тебе познайомити з моїм старшим товаришем, дядьком мого найліпшого друга. Петровим дядьком? Ага. Того самого метикованого Петра. Я тобі ще не казав, я познайомив Петра з твоїми листами. Це вже цікаво. І що він напророчив нам? Сказав, видно, серйозна дівчина. Для початку немало. Ну до вечора, моя, моя, моя, до зустрічі. Чи не здається тобі, що ми з тобою кохаємось цілу вічність? Коли так, то вже час і набриднути. Ну, йди. Учорашній театрал трохи поспав, і влучивши якусь там часину, коли пожильці з номера розійшлись,